Tizennyolcadik fejezet Szörnyű szőrmúk utolsó meglepetése Az egész kupac megemelkedett, megrázta magát, kupák, égszerek, kardok és érmék gurultak le az oldalán, mint az olvat láva a hegy oldalban. És a kincsek közül kinyúlt valami, ami leginkább egy vaskos fehér kötére hasonlított, és Alvin derek a köré tekeredett. Nem kötél volt az hanem egy páratlanú ronda fehér tapogató, ami úgy nézett ki, mintha megdermet zsírból állt volna. A csáp apró nyílásaiból fehéres szürke ragacs szivárgott, és elviselhetetlen bűzt árasztott. Alvin ilyetében felsikoltott, ahogy a kincsek közül kibukkant a lény, amely addig a kupac alatt aludt, a lény, amelyet kardozásukkal ébresztettek fel. Ez volt szörnyű szörmók utolsó meglepetése, az utolsó csapda. Ő hagyta ott ezt a szörnyet őrizni a kincset, ezt a szörnyet, amelyről hablaty hallott már a legendákban, de saját szemével még soha nem látta, és őszintén remélte, hogy ezután soha, de soha többi nem is fog a szem elé kerülni. Ugyanaz az állat volt, amely meglepte kicsi, eltévet, halálos siklósárkányt az előző napon, ha emlékszünk még rá, nevezzük ezután folytogató szörnyetegnek. A folytogató hatalmas szörny volt. Genetikailag a sárkányok, a polipok és a kígyók rokona. Szárnyai és lábai csökevényesek voltak, járni nem is nagyon tudott. Óriási testét nyálkás nyomot hagyva vonszolta előre a föld alatti járatokban, mint egy kígyó. Napfény sosem látott teste, se színű volt. Csápjai nyilván megtalálták, hol lehet feljutni a vadsárkány szikla felsőbb barlangjaiba, mert átlátszó bőrén keresztül látni lehetett a szörny emésztőrendszerébe került, szerencsétlenül járt sárkányokat. A folytogató testének alsóbb régióiban látható sárkányok már egészen mozdulatlanul feküdtek. Mások, amelyeket csak nem régiben falt fel a szörny, még rángatóztak. Az egyik még repülni is megpróbált a szörny hatalmas torkában. Hablagy azonnal azonosította a fajokat. Volt ott szörnyen nagy rémség, halálos, sikló sárkány, és három közönséges, avagy mezei, és mind lassan haladtak előre a szörny tápcsatornájában. A lény agya olyan kicsi volt a testéhez viszonyítva, hogy nem tudott egyszerre parancsolni összes tekergő csápjának, így aztán azok úgy vonaglottak, mintha önálló életet éltek volna. A lény erősen összpontosítva nagyon lassan a fejéhez emelte azt a csápját, amelyikkel Alvint tartotta, hogy meg tudja szemlélni, mert nem nagyon tudta, mihez kezdjen ezzel a különös új állatfajjal. – Ez étel? – tűnődött a sárkány majd majdnem felordított örömében, hiszen a lény a egy változatát beszélte. Egy nagyon régi változatát ugyan, de csak sárkányul beszélt. És hablagy azt az álláspontot képviselte, hogy ha szót tud érteni az ellenfelével, akkor van esélye. Alvin ide-oda vonaglott a szörny szorításában, és a viharpengével folyamatosan vagdalta az őt szorító csapásokat. – Csíklandozzz egy kicsit! – mondta a lény. – Akkor én is megcsiklandozlek téged! – És bágyattan meglengedte egy másik csápját Alvin arca előtt. Hablac látott már ilyen csápot egy sokkal kisebb állaton. A hegye tele volt kristálytiszta, üvegzöld méreggel. Ha a csáp vége belefúródott az áldozatba, és a méreg a szervezetébe ürült, akkor visszlát édes élet, lehet integetni a valhallából. Oh, – Ó, nagyszerű! – gondolta magában. – Egy mérgező folytogató szörnyeteg. Hm, más se hiányzott. Alvin azonnal elájult, amint megpillantotta a halálos csápot. Félt ugyanis az injekciótól. Ezért aztán a folytogató nem is bajlódott azzal, hogy megszúrja, egyszerűen lenyelte egészben, élve, úgy, ahogy volt, a vihar együtt. Hablach rémülten, de lenyűgözve figyelte, hogy Alvin, aki időközben magához tért, csúszik lefelé a folytogató átlátszó torkán, miközben folyamatosan csapkod. – Szóval – vilázott Hablach – az emberevő maga is vacsora lett? <há> hát nem irónikus a sors? Néha nehezebb nyugton állni, mint elfutni, de ablagy tudta, hogy semmi esélye sem lenne, ha menekülni próbálna. Ez az állat túlságosan nagy volt, ezért Hablat inkább meg sem moccant, és abban bízott, hogy a lény gyengén lát, mint a föld alatt élő állatok általában való valószínűleg igaza volt ebben, de az állandóan izgő mozgó csápok egyike véletlenül eltalálta, és amint megérezte egy másik élőlény testmelegét, automatikusan köré fonódott és felemelte a levegőbe. – Találj ki valamit! – kiáltott a halvér rémülten odalentről. – Kellene egy okos, egy ördög ilyen okos terv! – – Köszönöm, halvér! – mondta hablaty, akinek úgy cikáztak a gondolatok az agyában, mint a garnélák a hálóban, és próbált tudomást sem venni arról, hogy rettenetesen szorongatja a lénya melkasát. – Ezt eddig is tudtam! – Fogatlan! Gyere csak ide! – a csápok ide-oda forgatták hablatyot, fogatlan odarepült a lehető legközelebb hablatyhoz. Hősünk bekiáltott valamit a kis sárkány fülébe. Ez ez rossz terv! – nyögött ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez a ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez Kardjával csépelni kezdte a derekára fonódó ragacsos csápot, amely mintha enyhített volna szorításán. A kincses kupac aljában halvér kétségbe esetten igyekezett segíteni. Előtte hevert egy égkövekkel dúsan kirakott hatalmas kard. Bár majdnem akkora volt, mint ő maga, halvérnek sikerült felemelnie a földről. A rettentő erőködéstől belilult az arca, de ő azért magasra, magasra emelte a feje fölé, hogy beleszúrja a lény hasába. Sajnos a kard olyan nehéz volt, hogy halvér a vendülettől nagyon lassan hátra tántorodott. Egy pajzs hevert mögötte a földön. Halvér arra esett rá, és azonnal elájult. A lény is felfigyelt a csattanásra, és lassan fény gyúlt Bamba szemében, amely hablacs felé fordult. A csáp még szorosabban rázárult, most már nem volt menekvés. Újabb előttel! tűnődött. Nem étel! – kiáltott a hablacs. Mérgező vagyok! Nagyon-nagyon-nagyon mérgező! Mérgesztő! csodálkozott a lény. Beszél, és mérgesztő! Én is mérgesztő vagyok! Látod? -há -há -há. És vízjóslón meglengedte halálos csápját hablacs orra előtt. Nem is szeretem, ha az étel beszél! sziszegte a lény. Ha beszél, akkor átverhet, megelem mielőtt átverne. <gül> Még jobban megszorított a hablatyot, hogy kiszorítsa belőle a szuszt. Ez mind nagyon érdekes, nagyon-nagyon érdekes, örökte hablaty kidülledő szemekkel, de egészen pontosan, mégis hogyan akarsz megölni? Lassan enyhült a szörnyű szorítás hablaty melkasán, ahogy a folytogató átgondolta a választ. – Nassze! – felelte lassan. – Ára gondoltam, hogy lassan kiszorítanám belőled a szöszt! Uh, – Csak azért kérdem! – felelte hablaty levegő után kapkodva – mert nemrégiben majdnem lenyelt egy sárkányus gigantikus Maximus, aki azt mondta, hogy ti földalattiak rendkívül fejletlen állatok vagytok, kevés a fegyveretek, és csak a legegyszerűbb módon tudtok ölni, de fajtok hatással. A lény szorítása azonnal lehűlt. Ez nagy sziszekte sziszegte végül duzzogva. Mit képzel magáról ez a giganti Maxi, micsoda? Engedj el egy kicsit, szólt Hablaty, és mesélek még róla. Rendben, egyezett a folytogató, de csak szemmitrök, az ész. Különben dühös leszek! A lény lassan engedett a csápok szorításán, hablagy pedig megkönnyebbülten, nagy kortyokban nyelte a levegőt. A sárkányus gigantikus maximus tájékoztatta hablac a szörnyet, egy gigantikus, ijesztő, ragadozó, akkora, mint egy hegy. – Én is egy nagy, nagyon nagy vagyok! – jelentette ki a lény. – Legalább ö, háromféleképpen képes elpusztítani az áldozatát? – folytatta hablat. Ö, képes darabokra tépni a karmaival, csafatokra szaggatni a fogaival, vagy ropogósra sütni a tüzével? – Uh, – Ó, az nekem is menne! – mondta a lény nem túl magabiztosan. Uh, – uh, Nem, nem, én, én nem hiszem! – ingatta a fejét hablaty. Uh, – Neked nincs sem karmod, sem fogad, ja, és tüzet okadni sem tudsz. – Na és aztán! – duzzogott a folytogató. – A szért még ki tudom szorítani belőled a szoszt! <gül> Ettől a gondolattól menten felvidult, és ismét szorosabban font a csápját hablaty köré. Oh, – Ó, ez, ez, ez, ez olyan régi módi! – rikoltott a hablat gyorsan. – Mérged is van, ö, b, nem? Mostanában az a legmodernebb módszer. Egy sárkányus gigantikus maximusnak, hát, pedig nincs mérge. Valóban! <gül> derült fel a lény. Ö, ö, valóban? bólintott hablat. Ö, én magam is kíváncsi vagyok arra, hogyan működnek ezek a divatos mérgek. Az nem szép halál! figyelmeztette a lény. Méreggel teli csápjának végét közvetlenül hablacs szívére helyezte. Hirtelen fogatlan repült be a folytogató látómezejébe. A lény egy másodpercig kénytelen volt a szem előtt leföl repkedő kis sárkányra figyelni. Mire sikerült annyira az uralma alá vonni a csápjait, hogy el tudja hesegetni fogatlant, a folytogató rettentő dübegorult. – Mondtam, hogy ne merj átverni! – mondta, és még a hangjában is érezni lehetett a mérget. – Most majd Hal <gül> halvér éppen akkor tért magához, amikor a folytogató egy akkora adag zöld mérget fecskendezett hablat inge alá, amely egész Róma lakossága ellen elegendő lett volna.